Днеска ще говорим за едно велико същество. Юда. Непознат от света, непознат от учениците на Христос, но познат от Христос и от Бога, а това е всъщност мярката. Първата лекция – Юда, втората лекция – Юда, третата лекция – предателството и три идеи за размишление. Първата – «Юда и Христос». Втората – «Въпросите на Юда към Христос». И третата – «Още за предателството». Следваща лекция на 1 декември. Започвам с първата лекция – «Юда». Докато другите ученици на Христос бяха достойни да се учат – той Юда стана достоен за нещо по-дълбоко. Той стана достоен за голямото преображение. За голямото преображение. Неговата голяма любов стана ключ към Божествената Вселена и към това, което Христос нарича. Свещеното поколение, т.е. Царството Божие. И Бог и Христос се разкриха на Юда, защото те от много времена и епохи го познаваха, а той ги търсеше. Той ги търсеше с голяма, постоянна и неизменна любов. И му беше отворен пътят към тяхната мистерия. Тази голяма любов и вярност са мярката. В другите ученици още нямаше тази любов, а тя се определя от дълбочината. И затова самия Христос казва, че Юда надминава всичките ученици, а това означава много. Юда е познал своя учител, Христос, защото преди това е познал себе си. Юда е същество от древния път, същество от дървото на живота. И той осъзна, че ще открие един по-дълбок смисъл, чрез своето страдание, свързано с предателството. Докато страданията за обикновения човек са вид смърт, то за Юда в това страдание той съзря тайната на Бога. И тогава Юда прозря тайната и замисълът на своя учител. Той видя истината чрез любов. Юда разбра замисълът със своето чисто съзнание. А чистото съзнание е също мистерия. Защото то вижда в дълбините на Бога. Въобще чистото съзнание е най-дълбоката реалност. То вижда в дълбините на Бога. Юда е имал древен стремеж. Това е стремежът да пребродиш себе си. Не Вселената. Защото ние сме по-дълбоки. Тя е нещо външно. Себе си. А що се отнася до спасението, то Юда е знаел че Бог е вложил спасението в Тебе, вътре в Тебе самия. И затова пробудените хора не го очакват отвън, а те го откриват в себе си. За малко ще се прекъсна, сещам се за една случка за Настрадин, която съм и казвал. Тук съм изнасял, но ще ви кажа посланието Значи, попитали на Настрадин, като дойде Страшния съд, какво да правят с него? За ровете с главата надолу. Защо? Защо бе Настрадин? Защото когато дойде Страшния съд, той ще обърне всичко наопаки и я ще бъда в изправност. Много дълбоко послание. Тоест, ще бъда в изправност, ще бъда в единство или казано по друг начин, ако Бог е в тебе, къде е тогава Страшния съд? Това е посланието. Ако Бог е тогава, какво означават 2012, 2013, после ще има и 14, и 50, какво означават някакви години? Ако Бог е в тебе. Ако Бог не е в тебе, какво означават пак? И така, както виждате на Страдин, преподава нещо дълбоко. Ако Бог е в тебе, Страшния съд отпада. Въпрос е дали същественият въпрос. Дали ще бъдеш изправно с Бога? Дали Бог ще е в тебе? Така. Значи не го очакват отвън, а го откриват вътре в себе си. Защото е казано много простичко, Царството Божие е вътре във вас е. Само в Евангелието на Юда, Юда е представен много чисто и ясно. И тук ясно се вижда любовта и предаността му. Другите евангелия библейски не са осветени. Нито един, ще видим после, няма пълен гносис. Включително и Йоан. Ние им е дадено. И затова те са в неведение, в неразбиране. Разбира се, до година, като говорим за богомилите, за тайната книга ще видим, че там Христос казва на Йоан, че той ще получи гносис в следващото прераждане, защото е достоен и му обяснява там науката за съвършения човек. само в Евангелието на Юда и е той е представен както трябва. Докато в другите Евангелия учениците говорят всеки от своето си ниво. Великата любов на Юда към Бога създаде реалност на много високо ниво, която за другите ученици за сега е недостъпна. Разбира се, те са избрани те се учат, те се обучават, но тази велика любов още не е достъпна за тях. Те също вървят към нея. Но Юда е влязъл в дълбините на любовта. А в това място работи самия Бог. А Той има око само за любовта. Той е видя в Юда и затова Юда е избран. Учениците на Христоса се стремили към знания и разбиране, затова и му задават много въпроси, а Юда имаше любов. С Христос, писанието казва, че Христос и Юда се отделят на страни и говорят други неща. Ето защо Бог го избра. Защото Бог е любов и вижда дълбоко в любовта. Бог не е знания и разбирания. Те са някогашна подготовка, но Той не е това. Те са само, както казах, подготовка. А Бог е любов, който вижда само любовта. Едно важно нещо. Учениците на Христос са старателни, те служат, те се учат, те правят много усилия, но Юда осъзна същественото. Усилията не носят дълбочина, защото не са важни усилията, а преди всичко Твоята любов. И Юда избра любовта, а любовта е много повече от всякакви усилия. Но разбира се, другите ученици за сега трябва да правят много усилия. Тази велика и съкровенна любов на Юда е скрита от погледа на света и от погледа на учениците, но не и от Божието око. Ето защо Бог е откликнал на нещо в Юда, защото Той вижда в дълбочината на нещата. Юда е знаел, че Христос не е син на Твореца на този свят. Тоест, не е син на този, който е създал небето и земята, а който е създал любовта, мъдростта истината. Не небето и земята, не двойствения свят. Той е вторичен творец. И Юда е знаел, че Христос е дошъл от висшия свят. От висшия творец. Първия творец, не втория. Но в облик на човешко тяло. И че Той е дошъл за тези, които носят в себе си все още Божествената искра. Юда е познавал Христос, но не както учениците. И Той казва на Христос. Ти не си от смъртните. Ти си от царството на Барбело. Тоест от царството на безсмъртните богове. Ти си от изначалните божества, създаден си несътворен. Ти си от Царството на истинския Бог изначалната Божественост абсолютно неопетнена. Христос му казва: Издигни взора Си Свой и виж облака и светлината, вътре в Него и звездите, които го окражават, а звездата оказва пътя. Тази звезда е твоята звезда. Тук те си говорят на първичен език с символите на изначалното слово. Защото този светлинен облак е Царството Божие, светът на истинския Бог. И сам Юда си има звезда, която го води в тайната на този светлинен облик. В царството на самия изначален Бог, понеже избран от древни времена. Бог избира много отдавна нещата. И тази звезда го издига над всички ученици, защото тук е пълното постижение великата Пълнота. Така това беше първата лекция.